Доктор Ернандес, власник найбільшої приватної клініки в Пуно, зажадав, щоб Тьомик навідався в його ліку і спробував зсілювати хворих рукоприкладством. Одначе найоригінальнішу пропозицію відмочив сам господар вечірки сеньор Рейіс Падлюка, попросивши Артема приєднатися до публічного святкування Нового Року в Пуно, ключно з роздаванням подарунків малечі. Наскільки я зрозумів, не дуже тямлячи в іспанській Тьомик розчув із багном лише останню пропозицію, яка стосувалася діток і святкування Нового Року. Він почав дурнувати, посміхатися, а потім мого напарника поперло. Таке з ним, знаєте, буває. Рідко, але трапляється. І тоді, ой, тоді тільки й держись. На превеликий жаль у цей момент я все ще від якоїсь набридлої перуанки, а тому не мав змоги підбігти і вчасно затулити товаришу рота. Новий рік. Дітки, <хи> цікаво, цікаво, почухав потилицю Артем. Он, бачите, мій напарник, він непевним рухом підняв правицю і тиснув у мій бік. Це мій брат і духовний наставник, золота людина. Так ось знайте всі. Він в Україні такі новорічні ранки влаштовував, що батьки ридали ридма від вдячності і надлишку благих почуттів, а Лашня. так-то взагалі по три дні до тями не приходила. Звісно, в Україні я чимало такого, від чого дорослі ривили, вили і рвали на собі волосся, але це точно були не новорічні ранки. Тому нахраписто і безцеремонно розштовхуючи ліктями гостей я почав пробиватися через увесь зал до Тьомика, відчуваючи, що це підпите синьоки чудо природи зараз наплескає зайвини і наробить дурниць. А віддуватися потім самі знаєте, кому доведеться. Проте я спізнився «А тепер увага!» Нежданно-негадано Артем проголосив. Далі він не твердою ходою піднявся по сходах, що вели на другий поверх, і кілька разів вдарив себе в груди, перевертаючи увагу присутніх. «Ку-ку, люди!» «Тобто хола!» «Здоровенькі були!» «Амігос!» Мій товариш говорив неймовірно суміш англійської, іспанської та української. Слухайте всі. Ваш файний імпозантний мер, а це щойно люб'язно запросив мене і мого друзяку взяти участь у святкуванні нового року разом з вами, пуняни. Це так круто. Куку. -ку. Тобто гегі. Тьомик добряче хитався на сходах. Певно, якби не поручні, він уже давно визирав би писком паркетні дошки. Але я скажу більше. Я скажу вам, що ми, це бто я і напарник, не просто підемо на ваше гуляння. Ми самі готові влаштувати вам, дорогі, любі, рідні пуняни, свято. «Он де пхається мій товариш?» Артем ще раз вказав пальцем на мене і нахмурився. «Макс, а ти чого це там хлицаєшся, наче свиня в помідорах? Ти ж не в метро, не в черзі за ковбасою. А ну перестань брикатися поводиться нормально». Так ось, шановні пуняни, Мій колега все знає, все вміє, і сам все організує. І концерт, і роздачу подарунків, і шоу-програму. Ура! Я нарешті проштовхався до сходів і грубо стягнув з них напарника. Одначе, повторюю, було вже пізно. Тьомик обняв мене, всміхнувся безневинною посмішкою піврічного немовлятий сказав «Ку-ку!» «Я тут тобі роботки підкинув!» А народ зімкнувся довкола нас, здійняв руки вгору, заплескав і засвистів. Пироганці кричали «Слава! Віват Україна! Хай живуть українці!» І ще багато чого іншого, від чого мені чомусь ставало тоскно. Сеньор Рейс протопився до мене і міцно стиснув мою руку. «Я весь до ваших послуг, пане, схвильовно промовив він. Для нас це велика честь. Я негайно віддам розпорядження про присвоєння вам звання почесного громадянина Пуно. Присягаюся, ми вас ніколи не забудемо». «Яку воду дивився». Пам'ятають і досі. Вже більше години ми в трьох я, Артем та Маруся, сидячи у власному номері в готелі, ламаємо голову над тим, чим забавляти на Новий рік ляту понівську малечу. Крізь вікно зазирають похмурі сплячі гори, над якими потроху розпливаються перші неясні плями світанку. Утьйомика починається похмілля, у мене виривається терпець. Просто накупимо гостинців роздамо їх на площі та й по всьому, е? і висуваю пропозицію. Це виключено опустивши голову бубний тюмик. Вони чекають від нас феєрично. Ці люди і мають нас за героїв. А де це бачено, щоб народні месники ось так банально розпихали подарунки діткам? Це скупо і безхитрісно. Це зіпсує все свято, розтрощивши вщент нашу геройську репутацію. Це все одно, що гагарін, уперше облетівши, землю й щойно вибравшись із капсули, замість махати рукою тицьнув би у камеру дулю. І хто тебе тільки за язика смика, бусурмане? сердито бурмочив до товариша, конвульсивно стискаючи кулаки. Морозя сидить на таборецьці поміж нами. Терезаспані очі і слідкує за тим, аби ми не побилися. Точніше за тим, щоб я не втратив самоконтроль і не поколошматив її тьомика. Третє за весь час нашої дружби. Слухайте, може просто влаштувати гарний фейерверк, радить дівчина, закупити у столиці кільканадцять різновидів салюту і влаштувати таке шоу, щоб аж небо засвітилось. Ми з Артемом одночасно зблідли і заперечно замихали головами».